3. Samu erőszakkal iszik. Szó sincs róla, hogy olyan rettentően ízlenék neki a bor, mint ahogy mutatja, de hát a tekintékedvért csak hiszik az ember. Mondhatni, hogy nem érzi jól magát. Nagy könnyelműség volt ez tőle, hogy lejött farsangra. Persze ő azt hitte, hogy parádézni fog, s le akarta aratni a dicsőséget. Meg akarta mutatni a cimboráknak, hogy egy-kettőre milyen úr lett belőle, komoly ember, akinek hivatala van, házassága van, révbeért, a szava számít, szóval 26 éves fővel élvezni akart azt a tisztességet, amit más harminc, 35 éves korára szokott elérni. És most a legnagyobb zavarban van a kollégái, régi diákpajtása előtt. Isten tudja, szinte szégyenli magát a házasságáért mintha nem volna valahogy komoly ez az egész. Csak idegeskedik hát, stüntetően hivatalos arcokat vág. Úgy veszi észre, hogy a komoly öreg urak nem veszik be maguk közé. Utóvégre miért is vegyék? Béla bácsi takarékpénztári igazgató, s ő micsoda? Meg sem meri mondani. András bácsi 400 holdján gazdálkodik. Ő neki nincs a spájzban egy fél sonkánál több. Ezek a bácsik mind régi meglett emberek. Ő csak annyiban hasonlít hozzájuk, hogy felesége van. Hogy mosolyognak, ha ránéznek? Hogy veregetik a vállát, Milyen felülről s gyerekbecéző módon bólogatnak reá? Nem érzi jól magát közöttük. Azt találta mondani, hogy a feleségem majdnem rosszul lett a vonaton, olyan füllet volt a levegő az utasoktól. Fülig vörösödött, mert az öregek keresztül néztek rajta. No hát, ezek a rosszul létek fiatal menyecskéknél mosolygott Márton bácsi nem is olyan nagy baj az, egészséges betegség lesz az. Ő hebeget, s valamiképpen szerette volna tudtuk adni, hogy szó sincs arról. Egyáltalán szó sincs, sokkal okosabb ember ő annál. Míg meg nincs a kellő alapja az életnek. Addig nem szabad megterhelni a büdzsét, hogy finoman fejezzük ki magunkat. De mikor ezt így kikottyantotta, akkor még jobban nevettek a bácsik, s a fejüket csóválták. Nézd csak a kis kakast! Milyen okosak ezek a mai csirkék! Pironkodva kellett elkotródnia, s úgy érezte, hogy most már befellegzett az egész időre. Ezt a hibát soha ki nem fogja köszörülni. Teringettét most befűtött magának, még öreg korában is elfogják neki emlegetni a büdzsét. Hogy finoman fejezzük ki magunkat. El is határozta, hogy holnap reggel visszautazik, föltétlenül, ha nem a mai éjeli vonattal. De ha nem ma éjjel, mert az mégis föltűnő volna, holnap éjjel minden esetre. A diák cimborák közt meg még rosszabb. Ezek úgy affektáltak, hogy folyton ökölbe volt a keze. Nagy merészség volt, barátom, mondta Géza, slajoska tódította. Kurázsi kellett hozzá. tett volt minden esetre, állapította megelemér. Ez az igazi házasság, fiatalon találni meg az embernek azt, akit az Isten élettársáú rendelt. Mit ér az, mikor kihűltek a szívérzelmei? mondta Paragióska, aki a legcinikusabb volt valamennyi közt. Samu csak billegett a sarkán, s hebegett, nevetgélt, igazat adott, s ivott, s folyton azon törte a fejét, melyiket volna a legbölcsebb, s legtapintatosabb dolog botrány nélkül jól felképelni. a barátom! szólt kappa hangjának a kis Mátéberti, s feltolja magát szokása szerint kéretlen szószólónak. Ez predestináció dolga. Nem mindenki olyan szerencsés, mint Samu barátunk, hogy megtalálja azt, akit az istenek az ő valódi párjául rendeltek. Mert a nagyságos asszony valóban rendkívül bájos, szeretetreméltó, mintaszerű asszony. Samu jól járt? Bizony, gratulálunk, Samukám. Mindig olyan jó orra volt neki. Jó, nagy, Tudta, mit kell csinálni? Megszimatolta. Boldog vagy, barátom? Gazember volna, ha nem lenne. Hű vagy? Ez volt az a pillanat, mikor Samu fölemelte a kezét, hogy szájon vágja paragióskát, de meglepő fordulat következett be. Megjelent az ünnepelt, mint szokás mondani, aranka jött be az urak közé. Egyszerre mindenki felé fordult, s, Samu bíbor vörös arccal nézett rémülten a feleségére, mintha kísértetet látna. Szörnyű ideges lett, s elébe ment. Akar valamit báránykám? Itt a tárcája, mondta Aranka egyszerűen. Olyan természetes volt, s annyira minden póz nélkül nézett rá, hogy lefegyverezte az egész társaságot. Elmúlt a feszültség a féltréfa félgúny. Az asszonykából áradt a lelki nyugalom, a szelítség, egyszerűség. Csak Samu volt annyira felidegesítve, hogy nem volt képes megcsillapodni. Az igazat megvalva a tárcaügy is bántotta, mert nem minden célzatosság nélkül hagyta ő a nagy kabádban a tárcát. Valahogy röstelte a házi töltésű cigaretteket, s nem akarta itt fitoktatni a fiúk előtt, mert igaz ugyan, hogy kír van benne, purzicsánnal keverve. De hát mit fog itt izélni Egyiptomit a felesége töltötte cigarettával kínálni vissza. Nagyszerű báránykám, mondta hangoskodva. Nagyon jól van. No, csak, én már megvoltam ijedve, hogy elveszett. És érezte, hogy a nagy csendben mindenki feszülten figyeli a ránkát. Lángba borult az arca, pedig már eddig is tüzelt. A gazemberek vakuljanak meg, most megnézik a termetét, ruháját, a szennyes, alacsony fantáziájú népség. De mi az ördögnek búvik ki egy fiatal házas az első három hónapban a házból, s még arankát sem szíthatta érte. Ő szegényke igazán nem akart jönni. Semmi íze, semmi kedve nem volt a farsangoláshoz. De persze ő fösvénységre magyarázta, s annál cudarabbul erőltette. No, menjen, báránykám, csak menjen szépen a lányokhoz, térítette vissza kétségbeesetten. S mulasson, báránykám! S úgy tuszkolta kifelé, egészen magán kívül az idegességtől, hogy tovább ne kompromittálja magát, pedig érezte, hogy ezzel még jobban belezavarodik az élet hínárjába, a társaság nagy mulatságára, már sehol se eleven nem volt. Viselje jól magát, gondoljon rám, aztán majd írjon, tette hozzá viccesen, s amint a felesége az ajtón eltűnt, azonnal visszafordult. Kissé felduzzasztotta kis helyes tokáját a rettentően gyilkosan magas gallérban, s úgy hagyta el kis hitvesét, mint a püspök, a szemináristákat, amint megáldotta, már el is felejtette őket. A fiúk összenevettek s összenéztek. Hallatlan, kotyogtak, nagy zsivány ez, nagy betyár ez a Samu, de Samu olyan elszántan s oly felbőszülten pillantott körül vérben forgó szemekkel, ha most valaki megpiszen, abból párbaj lesz. Valaki azonban olyan tapintatos volt, hogy poharat kocintott, ezen megenyhült a hangulat. Aztán a Szabó -Anti utolsó szigorlatáról kezdtek beszélni.